Hola, benvinguts a aquest primer àudio cooking o audioguia. Ehm, en el que farem el primer àpat del, del menú que hem plantejat de la setmana. I aquest àpat està composat per uns daus de mill-quinoa amb uns xips de pastanaga i porro. Farem un ceviche de llobarro, que és un llobarro en cru, que és marinat, és una recepta peruana, i després farem una manida de bròquil escaldat amb sèsam, uns rabanets i, i l'alga dolça. Començarem, doncs... Eh, és important que tingueu, abans de que comencem, eh, tots els ingredients que utilitzarem a sobre de, del marbre, ho fideu amb un raconet, i tots els estris, perquè així ja no perdrem el temps i nirem més de cara a la idea. Llavors, el que potser porta una mica de, més de feina o necessita un palet més de temps és el, és el ceviche que hem de posar a marinar per tant, començarem, començarem per això agafeu un, un bol val que puguem ficar el, el llobarro dintre i agafeu els filets de llobarro que com, com ja posava a la, la guia eh, pot ser llobarro, pot ser qualsevol peix blanc que us vingui de gust que estigui amb filets, que no tingui cap espina i que, i que no tingui a la pell. Això podeu demanar que us a la peixateria o ho podeu fer vosaltres a casa. Llavors agafem el ceviche, perdó, fem el peix i es tracta de que tallem amb un ganivet que talli molt bé perquè no se'ns comenci a, a trencar el peix Eh, doncs a tallar unes tires d'un centímetre més o menys o d'un dit, d'acord? I ho posarem en aquest bol que hem separat. Vinga, doncs. Així de pas repasseu una mica amb els dits eh, si té, si queda alguna espineta. Só so, una fileta. Farem una ceba, hauria de ser ceba vermella, però si no, doncs podeu posar ceba tendra o ceba dolça. Amb en després ens la menjarem. La pelarem i la tallarem a mitges llunes molt finetes. La ceba hauria de ser una ceba mitjaneta petita. ben finet i ho posem a dintre amb el peix dintre del bol a fer l'altra meitat de la ceba. i cap a dins peix ara, amb aquest bol que tenim del peix i la ceba amb aigua molt freda netejarem un parell de vegades ompliu el bol movem una miqueta i tireu l'aigua i així dos vegades anem a fer-ho doncs La segona vegada, posem aigua. I barregem tot suaument. Aigua ben freda. I trema aigua. Ja tenim això. Ara, agafem un bol de vidre i agafem el trosset de gengibre. I ja podem agafar les llimones, també. El trosset de gengibre, cada ha de ser de la mida d'un dit, no, eh, no un dit, mig dit. El palem i després el que farem amb aquest gengibre, quan el estigui pelat, serà fregar aquest bol de vidre tot per dintre ja el tenim pelat i freguem el bol pel fons del bol pels costats del bol ben fregat tot i deixem el trosset al bol, en aquest bol de vidre, ara afegim el peix i la ceba que teníem en l'altre bol, perfecte, ja ho tenim. Ara... Afegirem sal i pebre. Salem i pebrem. Una mica al vostre gust. Amb una cullera removem això. Una miqueta i Ara agafarem les llimones i les, les tallarem per la meitat i les, les exprimirem manualment eh, per sobre de, de tot aquest ceviche Tallem per la meitat una llimona Perquè no us caiguin els pinyols jo el que faig servir és un colador que podeu posar i així n'heu no d'estar patint. Si feu unes, unes incisions a la llimona us anirà millor per, per exprimir-ho i anem exprimint. Exprimim la llimona. Retirem el bol amb el peix. Es fa manual perquè amb l'exprimidor. A vegades exprimeixes una mica de, de la part blanca i pot ser que quedi una mica més... més amarg, no? Però bueno, si voleu anar més ràpid ho podeu fer amb l'exprimidor. Tenim mitja llimona, exprimim l'altra mitja, fem els tallets perquè vagi millor i l'exprimim. Va, ja en tenim una Llavors ara el que fem és remenar Remenar suaument En aquesta limoneta Amb el i amb la ceba I ja veureu que mica en mica Ens va canviant de color aquest peix es va posant blanc Més blanquet de fet, al final queda com, una, com un suc de la llimona, però que és com blanquet, que és el que en diuen leche de tigre, allà Perú. Va, fem l'altra llimona, la tinc per la meitat, fem unes incisions, fem el colador i la tirem per sobre. 'altra l'altra part incisions i exprimim. perfecte doncs per això ja ho tenim remenem una miqueta més veieu que ja va agafant com un gaire curadet ho deixem ben escampadet, que agafi ben bé el suc de la llimona i del gengibre i ho posarem a la nevera mentre acabem de fer la resta del menú i ja el tindrem fet Va bé Seguim. Tenim una olla, anem a fer el bròquil, li posarem aigua perquè aquesta aigua bulleixi. Podeu posar ja l'aigua una mica calenta. Un cop molt l'olla perquè és per escaldar, el que volem és que, és que ens vagi ràpid el tema i no cal afegir molta llum. Posem el foc, foc fort, jo el poso al màxim i agafem el bròquil i anem a arreglar-lo, li traiem les, les fulles I es tracta de que fem floretes eh, més aviat de tamany petitet perquè sigui més fàcil la cocció. I el tronc també l'aprofitarem Aprofitarem i l'escaldarem i el tindrem pos per alguna altra, alguna altra cosa que volguem fer. ja tret totes les fulles i ara separo les floretes amb el ganivet i com que les floretes són una mica grosses, les parteixo per la meitat tot això el poso en el bol així va millor I anem fent així, amb tot el bròquil. Que quedin més o menys les floretes la de, de mateixa tamany perquè es colgi tot igual. Com que els bròquils no són gaire grossos, es va ràpid. i finalment ens queda el tronc, que encara ens, que ens quedi així, en formes rares el deixarem així sencer, treu una mica els trossets més durs i el deixarem així sencer això li donem una aigua, no cal netejar massa perquè bueno, és ecològic si no ens doncs podríeu deixar-lo una miqueta en remull amb vinagre però jo li dono una aigua corrent de l'aigua va, això ja ho tenim i ja tenim a punt per quan embolleixi l'olla, que la taparem no és ràpid llavors mentrestant agafeu el porro i les pastanagues el porro el tallem i passem una mica d'aigua i el fem a, a tiretes vale. Llavors, li traiem la primera capa de fora el, el partim per la meitat i el passeu per l'aigua per treure una miqueta la sorreta vale. i ara feu tiretes Quan ja tenim el porrot allà, posem la paella al foc amb una mica d'oli, un rajolinet d'oli, el foc a tope, Quan l'oli calent i tirarem el porro. Mentrestant sentiu que l'aigua ja comença a bullir, encara no. Però bueno, esperarem una mica. Mentrestant, pelemos les pastanagues. amb ull, acabem de pelar les pastanagues que així ja les tindrem perfecte i ara tirem el bròquil tirem tot el bròquil i comptem això uns 3-4 minuts més o menys doncs la paella, ja tenim l'oli, tirem el porro Va. i ara tenim la paella amb el porro que afegirem una mica i l'olla amb el bròquil que s'està escaldant Mentrestant, agafem les pastanagues que tenim pelades i les tallarem amb la mandolina perquè queden ben finetes. Voy posar a fer d'un bol, mirà millor. I venga. Si no teniu mandolina, evidentment no ho podeu fer a nivell. Ja tenim les, la pastanaga talladeta, passem a la mandolina, i la sota endeta. Vale. El porro es va fent. Llavors, mentrestant, agafem un bol i agafem una mica d'aquesta aigua que tenim al bròquio, la posem en el bol i aquí aprofitarem per remullar l'alga dulce. Posa la venteta, si n'hi ha, ha millor. Doncs agafeu la dulce, i posem una miqueta en aquest bo, que ja veureu que cada seguida agafa la forma. Ups. Això ho deixem que es vagi fent, vigerem el porro, Lidarem un cop d'olio del bròquil ja. Sobretot la gràcia que no ens passem Va, jo crec que ja està ja està està Farem el colador colarem aquest bròquio va plarem un poc passem-li una mica d'aigua freda al bròquio perquè així no, no s'assegueix coent va posa't aigua mentre se'ns fa el porro agafem un parell de rabanets per persona i així acabarem de fer l'amanida de bròquio els pelem bueno, o, o si són ecològics els podeu deixar sense pelar els mategem va, i mentrestant ja podem anar muntant el plat i així anirem traient trastos va alfem el, el, el plat on menjarem posem una miqueta d'aquest bròquil que hem escaldat monto dos plats estic posant el, el bròquil Va, ara hi posem tallem els sabanets com vulgueu i el posem a sobre del bròquil posar-li el porro, que no se'ns cremés vale. ja no li falta gaire i la dulce ja li podem treure l'aigua, i passant-la per aigua freda perquè ja la tenim és un moment, amb aigua calenta un moment tan festa i agafem aquesta alga, la tallem una miqueta Sí, bé, petitona, que sigui més fàcil de, de menjar i la posem per sobre del bròquio perfecte aquest porro el tenim, el retirarem en un platet. I ara, en aquesta mateixa paella, poseu bastant d'oli, eh, com si volguéssiu fer patates fregides, diguéssim, perquè farem les xips que quedin ben, que no ens haguem d'estar donant la volta. Va, un fond d'oli, deixem que s'escalfi i tirarem els xips. Vale, mentrestant, en aquesta manida només li falta el sèsam, tirem una mica de sèsam per sobre, I la vinagreta. Que la vinagreta la farem en un moment. Tot i que ja tenim la recepta de les vinagretes pel bloc, però bé, fiquem una mica d'aigua, una mica d'oli, una cullerada d'aigua, una cullerada d'oli, mitja cullerada de suc concentrat de poma i mitja cullerada de soja. I aquesta és la vinagreta base. I a partir d'aquí, sempre les vinagretes tenen aquesta base i després li podeu donar els tocs que vulgueu. Li podeu donar un toc cítric amb una mica de llimona o li podeu donar un toc picant, una mica de gengibre. Doncs ja està, això ho ja. També el ideal és, és deixar-se aquesta vinagreta bàsica en eh, un pot, fent una, fent una quantitat, deixar-la a la nevera i anar tirant la vinagreta per no haver-la d'anar fent cada vegada. La vinagreta la servirem a part perquè si ara no se no se'ns queda molt moll a l'amanida i en el moment que ens la mengem doncs ja la posem a a manera però de això ja ho tenim fet. Ja tenim l'oli calent, doncs n'em tirant les, les pastanades. Farem un parell de tongades, que no molt amuntagades perquè si no, no, no s'acaben de fer bé. I mentrestant prepararem una mica de paper absorbent, i una pala per treure. Estem el cas de les xips, que queden torradetes. Era i ara ja només ens quedarà afegir el mollo quadrat. Si no teneu mollo, doncs, com vulgueu, a eh, posar la mila quinoa que ja teniam fet. I al damunt d'aquest d'aquest, diguem, cuadradet de mill i quinoa i posarem el porro i hi posarem les les chips de pastanaga. I ja només ens quedarem treure el ceviche de la nevera i posar-lo al plat i ja tenim el plat al serveit. Ba. Doncs. Mireu com ho faig. La primera de d'alchips. Ja ben llim. A batir-lo. Donada, a foc web va i posem la segona tongada separem una mica, que no se munteguin i les deixem mentrestant, muntem la quinoa fiquem el motllo aquí tinc olla de milla quinoa la posem a dintre del motllo i fem com uns elements podeu fer un parell de petits o un de gran en fareu parell. Mentre això, com mirar amb les pestanares que no s'us massa cremades Vaig a parlar d'això tauets mirem els xips una miqueta més mentrestant podem posar-hi el porro per sobre o podeu fer un emporro i una empastanada, per exemple o ficar el porro i els chips a sobre una mica com com es vingui de gust Vale. Els xips encara cent No els queda massa I aprofitarem per treure el ceviche i col·locar-lo al plat Veieu que ja ha quedat completament curat, i ha quedat com una llet blanqueta. Doncs això el posem al plat. Sobretot, fiqueu l'últim, que, que estigui ben fresquet. Podeu tastar i mirar si li falta sal, i, sal o pebre. i treu treu un resuinet d'oli per sobre, i, i ja ho teniu. I les xips ja les apaguem, les posem al paper absorbent. i ja només es tractarà de posar-les per sobre del, del timbalet de, de quinoa D'acord? I amb això tenim ja la manideta de, de bròquil amb els rabanets, l'alga dulce i el sèsam Tenim dos flamets o un flamet, com vulgueu, del mill i quinoa amb el cap damunt la, el porro i els xips de, de pastanaga i en un altre costadet tenim el ceviche de, de peix, un rajolinet d'oli, la vinagreta per l'escaldat de bròquil, el servim a part, i això és tot, que aprofiti i espero retrobar-vos en el proper... Bueno, gràcies!